це було б гарним, драматичним закінченням. Та в житті все відбувається трохи інакше. Тож мали відбутися ще деякі події. Була ще октава, приміром. Коли на неї впало сонячне проміння, книга моментально згорнулася і почала падати назад на вежу. Багато хто із очевидців раптом збагнули, що на їхні голови летить наймагічніша штуковина у дискосвіті. Почуття блаженства і братерства випарувалися разом з Росою, коли настав ранок. Ринсінда і Двоцвіта відтиснув на бік натовп, що кинувся вперед, штовхаючись і намагаючись перелізти одне через одного з простягнутими догори руками. Октава впала в саму гущу галасливої юрми. Почувся ляскіт. Виразний ляскіт. Такий ляскіт, що видає кришка, яка не має наміру похабцим відчинятися. Ринсін поглянув крізь чиїсь ноги на двоцвіта. «Знаєш, що буде далі?» – спитав він криво посміхаючись. «Що?» Думаю, що коли ти відчиниш скриню, там всередині буде лише твоя білизна. Ох. Думаю, Октава вміє про себе подбати. Краще умістя для неї справді годі шукати. Напевно, так. Знаєш, іноді у мене таке відчуття, що скриня добре знає, що робить. І я тебе розумію. Вони, рачки, вибралися з розбурханого натовпу, підвелися на ноги, обтрусили себе пилюку і попростували до сходів. Ніхто не звернув на них уваги. – Що вони тепер роблять? – спитав Двоцвіт, намагаючись щось побачити через голови юрбища людей. – Здається, вони силкуються підважити її кришку, – сказав Ринсвін. Почувся ляскіт і чийсь крик. «Схоже, скрині до вподоби бути в центрі уваги», – відзначив Двоцвіт, коли вони почали обережно спускатися сходами. «Еге ж, їй, очевидно, йде на користь виходити поміж люди», – погодився Ринсвінт. «А мені, гадаю, не завадило б піти та й замовити десь пару келишків. Хороша ідея, сказав двоцвіт, і я б теж чогось випив. Був вже майже полудень, коли двоцвіт нарешті прокинувся. Він не міг пригадати ні те, чому опинився на горищі, де сушилося сіно, ні чому на ньому чужий плащ, зате він прокинувся з однією нав'язливою думкою. Він вирішив, що обов'язково мусить сказати про це Ринсвінду. Викотившись з оберемка сіна, він приземлився на скриню. «Ба, ти вже тут?» – здивувався він. «Сподіваюся, тобі соромно за свою поведінку». Видно було, що скриня зніяковіла. «Ну, гаразд, я хочу причесатися. Відчинися», – сказав двоцвіт. Скриня слухняно підкинула вгору кришку. Двоцвіт почав порпатися між торбинок та скриньок, що були всередині, доки не знайшов гребінь та люстерко. І так сяк ліквідував наслідки вчорашньої веселої ночі. Тоді він серйозно подивився на скриню. Я так розумію, ти мені не скажеш, що зробила з Октавою? Вигляд скрині можна було назвати не інакше, як дерев'яна. Ну, добре, тоді ходімо. Двоцвіт вийшов на сонячне світло, що було, як на його теперішнє самопочуття, трішки заяскравим. І поплентався вулицею вперед. Все було свіжим і оновленим, навіть запахи. Проте здавалося, що більшість людей ще не прокинулись. Ніч була довгою. Він знайшов Ринсвінда біля входу до вежі мистецтв. Той наглядав за командою робітників, які спорудили щось на кшталт лебідки на даху і тепер спускали скаменілих чарівників на землю. Йому, здавалося, допомагала якась мавпа. Та двоцвіт був не в стані дивуватися, хай би що там було. «Їх можна буде оживити?» – спитав Двоцвіт. Ринсвінт оглянувся. «Що? О, це ти?» «Ні, напевне, не можна. Боюсь, вони таки впустили додолу бідного стариганя Верта. П'ятсот футів униз на кам'яну бруківку». «Ти зможеш якось цьому зарадити?» «Зроблю собі гарну альпійську гірку». Ренцвін повернувся і помахав рукою робітникам. «Ти щось дуже бадьорий», – сказав двоцвіт з ноткою докору в голосі. «Так і не лягав спати». «Димно, та мені чомусь не спалося», – відповів Ренцвін. «Я вийшов подихати свіжим повітрям, а там кожен, здавалося, не знав, за що взятися. Тож я ніби як спробував їх згуртувати». Він кивнув на бібліотекаря, який чіплявся за його руку. Ну і почав наводити лад. Гарний сьогодні день, правда? Повітрям, мов вино. Ринсвінде, я вирішив, що... Знаєш, я гадаю, що міг би поновитися в академії. Бадьоро перебив його Ринсвінд. Думаю, цього разу я дійсно міг би дати собі раду. Я вже починаю вірити, що паную магію і успішно закінчу навчання. Кажуть, якщо закінчити навчальний заклад із відзнакою, то заробити собі на життя дуже легко. Це добре, бо до того ж на горі тепер вдосталь місця, бо всі поважні мужі стоятимуть при вході, наче швейцари, і я їду додому. Кмітливий парубійко, який щось трохи бачив у житті, міг би... Що? Увук? Я сказав, я їду додому. Повторив двоцвіт, пробуючи делікатно струсити з себе бібліотекаря, який перивався шукати на ньому бліг. Куди додому? Розгублено запитав Ринсвінт. До справжнього дому. До свого дому, туди, де я живу, розтлумачив двоцвіту свій звичний наїмний спосіб. Назад, через море. Ти ж розумієш, туди, звідки я прибув. Чи не міг би ти припинити робити оце зі мною? Оук. Настала пауза. Тоді двоцвіт продовжив далі. Бачиш, вночі мені спало на думку, мені здалося. Одним словом, усі ці мандри і пізнання світу дуже цікаво, але чимале задоволення можна отримати від усвідомлення того, що ти десь побував. Знаєш, коли розкладаєш свої фотографії в альбомі і перенаєш у спогади? Справді. ок. Ну, звісно, коли в тебе є багато чого пригадати, важливо також, щоб тобі було потім куди піти, де б ти міг усе це пригадати. Тож треба зупинитися. Ти, насправді, ще ніде не побував, доки не повернувся додому. Думаю, ось що я хотів сказати. Рінсвін ще раз прокрутив цю фразу в голові. Навіть за другим разом вона йому ані трохи не сподобалась. Ох, знову зітхнув він, що ж, добре, якщо це те, чого ти хочеш, то коли ти їдеш? Сьогодні, думаю, повинен бути корабель, що йде кудись в тому напрямку. Гадаю, так, знічено сказав Ринсвінт. Він поглянув собі під ноги, тоді поглянув на небо, відкашлявся. «Ми з тобою немало усього пережили, егеш!» – сказав двоцвіт, штурхнувши його ліктем під бік. «Ага!» – сказав ринцвін, цілкуючись витиснути з себе усмішку. «Ти ж не засмутився, правда?» «Хто я?» – перепитав Ринсвінт. – Божечку, ні! Тисяча різних справ попереду! – В такому разі добре. Слухай, ходімо, поснідаємо, а тоді ти зможеш провести мене до доків. Ринсвінт понуро кивнув, повернувся до свого асистента і виняв з кишені банан. – Ти вже второпав, що треба робити. Продовжуй без мене. Бурмотів він. Ок. Насправді у гавані не виявилося жодного корабля, що йшов би бодай приблизно у напрямку Агатійської імперії. Та це питання легко вирішувалось, бо двоцвіт просто продовжував викладати золоті монети. На долоню першого капітана, чий корабель мав більш-менш охайний вигляд, доки той раптом не побачив переваги у зміні курсу. Ринцвін чекав на пристані неподалік, доки двоцвіт закінчив розрахунки з капітаном, заплативши йому в сорок разів більше, ніж коштувало усе його судно. «Ось і домовились», – сказав двоцвіт. Він висадить мене на кавових островах, а звідти я вже без проблем сяду на інший корабель. Чудово, сказав Ринсвінт. Двоцвіт задумався на якусь мить, тоді відчинив скриню і витягнув звідти торбинку з золотом. Ти не бачив коїна та бетан від учора? – спитав він. Гадаю, вони пішли кудись одружуватися відповів Ринсвінт. Я чув, як би тан сказала, зараз або ніколи. Ну то коли побачиш їх, передай їм оце, сказав Двоцвіт, простягаючи йому торбинку. Я знаю, як недешево коштує влаштовувати власне житло з самого початку. Двоцвіт так і не затями величезної різниці в обмінному курсі між валютами двох країн. З тією торбинкою грошей Коєн міг би запросто заснувати власне маленьке королівство. «Передам при першій же нагоді», – сказав чарівник і на свій власний подив зрозумів, що дійсно збирається так вчинити. «Добре, я також думаю залишити щось і тобі на згадку. О, в цьому немає жодної...» Двоцвіт понижпурив у скрині і витягнув великий мішок. Він почав запихати в нього одяг, гроші та знімкувальну коробку, аж доки скриня цілком не спорожніла. Останньою він спакував у мішок свою музичну шкатулку-сигаретницю з інкрустованою мушлями кришкою, байливо загорнуту у м'який папір. «Тепер вона твоя». Сказав він, опускаючи кришку скрині. Мені вона більше не знадобиться. Та й на мою гардеробну шафу не поміститься. Що? Ти її не хочеш? Ну, я хочу, звісно. Але ж це твоя скриня. Вона йде за тобою, не за мною. Скрини, сказав двоцвіт, це ринцвін. Він твій господар, зрозуміла. Скриня неквапливо витягнула свої ніжки, підкреслено, повільно повернулася і подивилась на Ринцвінда. Насправді, не думаю, що вона належить будь-кому, окрім себе самої, сказав двоцвіт. Так, сказав Ринцвін невпевнено. Ну, ось і все сказав двоцвіт. Він простягнув чарівникові руку. «Прощавай, Рінсвінде. і я надішлю тобі листівку, коли дістануся додому. Чи щось інше?» «Гаразд. Щоразу, як будеш неподалік, заглянь в академію. Там тобі обов'язково хтось підкаже, де мене знайти». «Гаразд. Що ж, ось і все». Так, еге! Двоцвіт піднявся трапом на борт корабля під нетерплячі вигуки команди матросів. Барабан, що задає грибцям ритм, почав відбивати удар за ударом, і корабель поволі рушив з місця вперед у каламутні води анку, які тепер піднялися до свого звичного рівня а там піймав хвилю відливу, що понесла його у відкрите море. Ринцвін спостерігав, аж доки корабель не став маленькою цяткою на горизонті. Тоді чарівник глянув вниз на скриню. Та витріщилась на нього. – Слухай, – сказав Ринцвін, іди собі. Я передоручаю тебе тобі ж самій. Ясно? Він повернувся до неї спиною і пішов геть. Через пару секунд він почув, як позаду тупотять малі ніжки. Він рвучко обернувся. «Я ж сказав, що ти мені не потрібна!» Визвірився він і дав їй копняка. Скриня осіла на землю. Ринц він повернувся і пішов. Він пройшов кілька ярдів, зупинився і прислухався. Жодних звуків. Він обернувся і побачив, що скриня сидить там, де він її залишив. Вона вся наче зіщулилась. Якусь мить Ринсвінт вагався. Ну, добре, сказав він. Ходімо. Повернувся і попрямував до академії. Через кілька хвилин скриня Подумавши, дійшла якось висновку, знову випростала ніжки і потупцяла слідом. Певно зрозуміла, що в неї невеликий вибір. Вони покрокували вздовж пристані, далі, до міста, дві цятки на пейзажі, що поступово віддаляються, на якому, коли перспектива розширилася, з'явилося крихітне судно – що вирушило в далеке плавання безкраїм зеленим морем, котре було лише частиною блискучого океану, який оперізував оповитий хмарами диск на спинах чотирьох слонів-гігантів, котрі й самі трималися на панцирі велетенської черепахи, яка незабаром стала блискіткою серед зірок і зчезла. Кінець. Дякуємо за увагу. Закінчилась довга подорож Двоцвіта, та Ринсвінда та скрині", але наша подорож по дискосвіту тільки починається. Маємо надію, що ви, наші слухачі, і надалі будете складати нам товариство в цій подорожі. Підписуйтесь на наш канал та тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити наступні частини пригод. Коментуйте та ставте вподобайки творам, які найбільш сподобалися.